Lektia Usma Lektion 8 Annette auf der Hauptpost in Ulm Guten Tag. Was kostet eine Briefmarke für eine Ansichtskarte nach Polen? Sie kostet eine D-Mark. Ich möchte zehn Stück. Haben Sie Sondermarken? Ja, zu einer Mark, zwei Mark und fünf Mark. Gut. Dann nehme ich die aktuellen Sondermarken. Wie lange braucht ein Brief nach Polen? Mindestens eine Woche. Das ist aber lange. Geht das nicht schneller? Doch, als Eilbrief. Der braucht nur ein paar Tage. Wie viel kostet das? Das hängt von dem Gewicht ab. Ich muss ihn wiegen. Moment bitte. Das macht 11 Mark 10 Das ist teuer. Der Brief wiegt 18 Gramm und kostet 1,10 Mark. 10. Das ist der normale Tarif. Für die Eilzustellung kommen immer 10 Mark zusätzlich hinzu. Das macht 11,10 Mark. 10. Gut, ich mache das trotzdem. Außerdem möchte ich noch eine Telefonkarte. Wir haben Telefonkarten für 12 Mark oder für 50 Mark. Ich nehme eine für 12 Mark. Das macht zusammen 33 Mark 10. Ich habe es sogar passend. Bitte schön. Kann ich in der Post mit der Karte telefonieren? Nein, leider nicht. Draußen vor der Post sind Telefonzellen. Dort gibt es auch Kartentelefone. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.